Reîncepem activitatea, dar cred că această mini-vacanță de Rusalii este ocazia perfectă, cum să zic eu, de vacanță de probă, după care poți să-ți dai seama, în vara asta vreau să mă duc acolo sau acolo, îmi permit asta sau aia, perioada aia sau perioada aia e cea mai bună. Potrivit celor de la Profit.ro, peste 130.000 de turiști au cheltuit în jur de 7,5 milioane de euro numai în această vacanță în România. Din 3,50 de mii au luat cu asalt litoralul Mării Negre românești și, după unele surse, încă pe atât, litoralul Mării Negre bulgărești. În același timp, doamnelor și domnilor, vedeți că trăim vremuri destul de complicate și, eu știu, un city break la Londra sau la Paris sau chiar la Manchester sau în altă parte s-ar putea să nu te mai tenteze în condițiile de acum. Și Germania e bulversată de refugiați. Dar nu numai aia, chiar și Ungaria e bulversată într-o anumită măsură de refugiați. De aceea vă propun astăzi să ne sfătuim în privința vacanței de vară, că e timpul să faceți rezervarea. Dacă pierdeți momentul ăsta, mai târziu va fi mai scump. Vă întreb așadar unde vă duceți, unde planificați să vă duceți în vara asta, unde ați vrea să mergeți și unde credeți că veți reuși să ajungeți. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Bogdan! Salut, Măițel! Vă ascultăm! Pe păi mai, înainte de a spune unde vreau să mă duc în varbă asta, vreau să spun de unde m-am întors aseară, m-am întors de pe litoral, da? trimis chiar de voi de Europa FM în urma unui concurs. Super! Și vreau să vă mulțumesc pe această cale, însă, fiind acolo, mi-am adus aminte de ce nu vreau să mă mai duc pe litoral românesc. Ah. Am fost total dezamăgit de stilul de japcă al hotelierilor și al ah. celor de la restaurante, și mai mult decât atât, eu sunt iertați-mă că eu nu sunt la, la curent cu emisiunea Jocuri și Concursuri, deoarece la emisiunea România direct nu dăm niciodată premii, de niciun fel. Uh, singurul premiu fiind schimbul de idei dintre noi. V-ați dus pe banii Europa FM acolo, bănuiesc, Nu? Dar da, da, m-am dus pe Europa FM, dar ca și client nu puteam să stau să privesc indiferent ce se întâmplă prin, prin hoteluri și prin, și prin restaurante. Adică ce v-a nemulțumit, concret? Că dacă v-au plătit alții cazarea, cum ar veni, nu? Europa FM, de la, -am, de la -am Zafiu, a -am fost am -am în... premiu? Că așa bănuiesc uh, batalia, batalia sexelor. Aha, de la Zafiu -am și în... Petrean, da. da ah, okay. M-am pus în pielea turistului care se duce într un hotel din România și plătește, cum am văzut că era așa la recepție, camera în care am stat, eu să plătesc 325 de lei pe noapte. Aha. Deci v-au făcut un cadou de ăsta boeresc, ca să zic așa. Pe română, Mi e frumos, da. Dar îți spun că o astfel de cameră într o pensiune o găseai sub 100 de lei, dacă te duci la Bulgaria, ai vorbit și de Bulgaria, în Bulgaria. Nu, am fost anul trecut, am fost în Bulgaria. O să spun că la 35 de euro pe cameră am avut condiții mult peste ceea ce a fost acolo, cu toate că era hotel de 4 stele, sincer, nu cred că putea fi cotat mai mult de 2 stele, zumate, 3. În Bulgaria sau în România? În România. Să știți că, din experiența mea, aș zice că mai degrabă astfel de lucruri se întâmplă afară decât în țara noastră. Adică un hotel de 4 stele în România chiar arată bine. Așa la cât am umblat eu și am umblat destul de mult, să știți. O să te trimit câteva poze pe blogul tău sau pe pagina de Facebook. Ia spuneți-mi ce aveți în, în plan în vara asta. Ok, deci sunteți dezamăgit vară, de românesc. În vara asta uh, o să plec peste câteva săptămâni în Israel, în Ierusalim. Așa. Și am un plan să merg și un pic la cort. De ce vă duceți în, la Ierusalim? Pentru a vedea Ierusalimul, n-am fost niciodată acolo, te-am spus, sunt un împătimit al excursiilor și în primăvară am făcut un tur al părții centrale a Europei, acum vreau să ajung acolo, însă ce vreau, asupra cărui vreau să-ți mai atrag atenția, fiind în această mini-excursie, mie nu-mi place să stau foarte mult la plajă și am încercat să plec să vizez locurile istorice, Istria, Istria, Adam Clisium. pot să spun că la Istria este o biserică îngropată, monument istoric, unică în România, dacă nu chiar și în Europa, pe care îți dau cuvântul de onoare că nu a existat măcar un indicator pe strada principală care să arate că acolo este acel monument. Cine la... se mai duce domnule la mare ca să viziteze histria? Istrie. Așa este, nechicerea mare, doar să ne bolăcim, să ne bronzăm, să cheltuim bani în cluburi de fițe. Sunteți, uh. sunteți un turist aparte, Bogdan și eu. Vă mulțumesc mult că existați ca ascultător al Europa FM. Pentru oameni ca dumneavoastră, întotdeauna vor mai fi locuri de văzut, dar exact pentru oamenii ca dumneavoastră, vremurile complicate pe care le trăim, s-ar putea să vă mai limiteze planurile. 0372069599 Diana, bună ziua! Bună ziua, Moise. Uh, noi am făcut un calcul, vrem să mergem în Grecia 7, nopți, mă rog, cu un charter. Așa. o vacanță din asta, de familie. Suntem. insule sau pe continent? Nu, nu, nu, pe continent. Așa. Uh, cu un copil de 6 ani, deci un cuplu și un copil de 6 ani. Și în urma calculelor, calculelor a rezultat că mai bine mergem în trei locuri diferite în țară, în condiții mai mult sau mai puțin similare decât să plătim acele șapte zile acolo. Depinde ce v-ați propus, Diana. Adică da. uh, planul era pe Halkidiki sau pe Atena? Dau așa? Nu, <coughs> era Halkidiki. Okay, zona Halki... respectivă. Zona de plajă, adică? Da. Okay. da. Atunci, și atunci, atunci calculul noastră cu... are sens. Încerc să vă spun că merită da. să mergeți să vedeți uh, vestigiile culturii grecești sunt ceva nemai întâlnit și unic în lume. Așa este, dar cu un copil de șase ani nu pot să vizitezi foarte multe. Ba da, ba Ai da. Ai nevoie de facilități da. pentru copii. Bine, okay. lucrurile se complică. Astfel că am ales trei vacanțe în loc de una, okay. în țară, ba. cu una în deltă, una la munte și una la mare, pentru fiecare lună a verii. Okay. am rezolvat problema. Bine, să fiți atent, deci tot vizând problema copilului de șase luni, să fiți foarte atentă cu șase țințari. Ani. Șase ani. Șase ani a zis? Da. Păi cum și la șase da. ani nu-l nu duceți să viziteze istoria? dacă, Adică, știți? Vizităm, dar mai greu cu răbdarea la vârsta asta. Bine, Diana, vă mulțumesc pentru <laughs> telefon. Să fiți oricum atentă la țânțarii în Delta și la urși, la Munte Domnule, că e mare invazie de urși. Auzi? Dan, bună ziua! Dan? să luăm, Vreau, vreau să zic Nu contează ce destinație să legi pentru această vară Contează doar să nu fii În zonele aglomerate Întotdeauna În zonele aglomerate s-au făcut Atentate și Multe alte cele Am avut pe Alania Chiar în bazare La 50 de metri de noi O geantă diplomat se presupunea că era o bombă. Geniștii au ajuns în cred că 5 minute. Deci au ajuns foarte repede cu tulumba aceea în care a detonat servieta, s-a deschis bazarul și nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Deci nu... Um. Încercați să spuneți că terorismul începe să facă cumva parte din viața cotidiană. Nu cred că ne vom obișnui vreodată cu asta. Aș vrea Ei, să vă contrazic teroriști, de... întotdeauna vor încerca să bage frica în oameni, dar nu, cred că vom învinge Deci dumneavoastră sunteți de părere că oriunde ai vrea să te duci să nu ti-ți cont de aceste vremuri complicate. Da, nu trebuie să ținem cont de ideile lor. Ok. Vă mulțumesc pentru telefon 037 206 Încerc să iau cât mai multe telefoane astăzi Cu cât mai multe sugestii Poate cu atât mai utile emisiunea Bună ziua Florin Bună ziua Moisa. Vă ascultăm uh, Ca și telespectatorul de mai devreme Și eu am fost într-o zonă fierbintă Chiar m-am întors acum o săptămână Am fost în Franța Mai exact în Cannes uh -huh. Știi că anul trecut în Nisa A fost incidentul acela camion. camionul da. că Cel care a deschis seria de astfel de incidente Cred să s-a acum fix un an de atunci da, astea. da, dar um, vorbind despre asta, pot să spun că primăria din Nisa deja a luat uh, măsuri și au instalat niște piloni foarte groși de, uh, de beton, pe care nu poți să mai treci, efectiv, cu orice viteză vii, nu poți, pentru că sunt la un metru puși. Ați văzut, la Londra au început să pună un fel de traverse, așa, pe mari, pe, pod. pe poduri, da, da de da. beton și fier. Da, noi am prins zona fierbinte acum pentru că a fost festivalul de film Și vreau să spun că nu am fost uh, înfricoșați de ceea ce se întâmplă sau Era și foarte multă poliție, foarte multă forță de ordine în fiecare seară când erau proiecțiile de film Dar până la urmă, na, dacă vrem să mergem în zona aceea să vizităm Este o zonă frumoasă, ne place, da. trecem un pic peste această frică Deci ce planuri aveți pentru vara asta, Florin? Pentru vara aceasta, Bulgaria am fost în Franța, am făcut concediu cel mare Acum o să fie unul mai scurt Deci din Franța în Bulgaria, explicați-mi un pic Cum să A... ajungeți la concluziile astea Păi la mare este mai, ieftin la, este mai ieftin în Bulgaria Nu mai îmi permit un alt concediu în Franța Am fost deja la mare în Franța Astfel că o să mai merg într-unul scurt în Bulgaria Mai ieftin să știți că, deci în Bulgaria, dacă nu vorbim despre zona din sudul Dunării, foarte puțin vizitată și chiar popularizată și care e încărcată de istorie, de altfel, în Bulgaria la mare, stai într-un resort, cum se zice, da? într nu știu cum se zice da. pe bulgarește, într-un hotel, da. bolești la soare cu o bere în față, cât copiii <laughs> se joacă într-o piscină. Cam asta e vacanța în Bulgaria. ți minte când a fost prima dată că mi-a zis Petreanu, băi, să te duci la Nesebar, că au e acolo exact, niște, exact, vai Vai, când am văzut ce cetate, mi-a venit să-i spun lui Petreanu niște lucruri. Deci, nu, Bulgaria e de bolit la plajă. Tocmai pentru că va fi ceva foarte scurt. Adică, gândește că în Franța am făcut cel puțin 22 de kilometri pe jos pe fiecare zi. maxim a fost de 34. Uh -huh. Deci am, că am făcut norma de vizitare pe anul acesta. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. telefonul. 037 Diana, bună ziua! Bună ziua! Vă pentru concediu acesta, să zic așa, mini-vacanța, chiar nu am făcut nimic, că nu am apucat. Nu, uh, a scurte sau ce? Uh, nu, dar treburi casă, copil mic, adică chiar nu... Așa. Am zis că mai bine ne păstrăm energia pentru la vară. Ok. Deci aveți Aici... un plan? Da, normal că am un plan, dar uh, depind de concediu soțului, care va fi în august. Da. Hai, nu ne spune și, și nouă planul ăla, Diana. Da, da, da, păi asta. De obicei, deci de niște ani încoace, cel puțin cinci ani încoace, facem numai în țară concediu. De ce? și facem la modul circuit. Uh -huh. E mai plăcut, vedem, vizităm chestii care, adică nu știu, România e atât de frumoasă, lași mă este... termin de vizitat toată România și după aia mă duc și în afară. nu ca și cum n-am fost până acum în afară. Dar îmi plac mai mult locurile noastre. Pot fi de acord cu dumneavoastră cu un singur amendament. Unele locuri le vezi prea mult. De exemplu, când stai blocat în trafic în România, te, Aoleu, -a trecut un tir. te uiți la un copac și copacul ăla nu se mișcă deloc de acolo că tu stai în trafic. Dar dincolo de asta, mai concret, Iana, ce, pe unde o luați așa când în vara asta? Că sunt păi, într-adevăr multe locuri de văzut în țara noastră. noastră care De exemplu, noastră? anul trecut am făcut un concediu pe zona Miercureciu, curcat la Borșa, vizitat Săpânța, coborât pe la Baia Mare, ajuns inclusiv până la drobetaturnul Severin. De la au Baia fost... Mare la drobetaturnul Severin? Nu v-ați da, știu, știu, știu. Bine, au mai fost niște vizitări pe parcurs. A fost superb, a fost 10 nopți. Am avut copilul care avea la momentul la 10-11 luni. Avea, de ce v-ați dus la Severin? Materanția... Am și o întrebare la dumneavoastră. La Baia Mare n-am fost niciodată, dar la Severin vă întreb de ce v-ați dus? Păi am vrut să vedem cazanele Dunării, am văzut capului lui Decebal, care iarăși, nu l-am văzut, am văzut piciorul, bine de la Sârf, de podului, da. <laughs> piciorul podului lui Traian. Deci, muzeul nu știu dacă s-a deschis, era în renovare no. în momentul de față. Am, apropo de muzeu, am văzut muzeul Porților de Fier. Da, e acolo, deci, s-a părut pod. foarte interesant, foarte drăguț, ceva ce n-am văzut. Bine, Diana, ați ratat să înțeleg cetatea medievală da, aia da, am aratat, e dar am... e comparabilă cu cetăți mult mai celebre din Țara asta, dar vedeți, fără promovare nu există turism. Vom... Exact, uite, n-am știut. Adică eram cu din asta, ce mai este nou, ce mai este de vizitat? Am văzut cascada Bigar, tot la fel în zonă. Așa și. Am văzut... ce, ați, ce ați zis că n văzut cascada Bigar? Uh... Cea mai frumoasă da, cascadă, vă din... cea mai spectaculoasă cascadă din lume, nu? Nu, nu. Am zis că dacă o păzești din unghiul potrivit, deoarece nu poți. Dar Mai mă așteptam să fie mult mai mare, mă așteptam să fie ce... o, de, era ceva. Deci cum este asfaltul, e sub nivelul tău. Adică ce micuță. Da, e străguță, e așa, dar nu-i... E o controversă. -o te -o e o controversă legată de Cascada Bigger. Vă promit că o să fac investigații suplimentare Și eu am fost dezamăgit când am ajuns acolo. Mulțumesc, Diana. 0372069599. Hai, ce planuri mai aveți? Cătălin, bună ziua. Alois, vă ascultăm. Suntem doi legătură cu Bulgaria. În primul rând, ăsta a fost motivul pentru care am sunat. Așa. Doar să toată părerea asta bună și toate laudele astea la adresa litorală. Bă, noi e în Bulgaria, să ne înțelegem. Deci, pe partea asta de servicii raportat la preț, n-ai ce să reproșezi. Da, dar nu ai servicii. Adică ce servicii? Ce adică, am fost la all-inclusiv, ca așa se poartă. Așa, la all inclusiv cu... acum, ultra da. ultra inclusiv corect. Îți da. dau cuvântul meu că în fiecare seară ieșeam cu copiii și cu soția, cu prietenii și mâncam în oraș pentru că nu aveam ce să mâncăm acolo. Sunteți nu pretențios? Nu sunt pretențios, asta vreau să spun. Nu, nu sunt pretențios. Nu, Nici, nici parte. departe. Dar... Deci mâncarea la ultra all Inclusive e decentă. Nu e strălucită, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e E genul acela de s mâncare pe care o mănânci ca să-ți treacă foame Sunt bucăți de castraveți puse scuză mă nu știu ca cum să mai îi Dar exact ca dimensiunea mâinii atâta, Așa sunt tăiate și puse O altă cultură Cultura bălgărească și castravetele sunt Nu, Castravetele face parte cu unul. Asta mi-a venit Acum corect, ăsta mi-a venit în minte acum <găt> Sunt sucuri de alea pe care le bem Sunt sucuri de alea de la TEC, dacă ți-le te amintești, da. în anii 90 da, Perea da, aia este o, nu știu ce puțin dar plătiți puțin. Corect, n-am știut. Delfinei, i-ați văzut? Marea lor e mai curată ca a noastră și mai vin delfinei pe acolo. Marea, mare, dar plaja nu. Plaja este mult mai mică decât a noastră. Este murdară, să știi, plaja și oamenii. Nu-mi plac oamenii. Mă rog, e părerea mea. Am fost, regret că am fost. M-am promis că nu mă mai duc niciodată. Trebuie să merg în Turcia, va și să trec acolo. Din păcate, îmi pare rău că o să trec acolo. În altă ordine de idei, toată lumea ce zonă. fierbinte. Tocmai m am întors să de pe te Da? Mai încă zăpadă. este zăpadă, Așa? încă este zăpadă, 10 grade, superb, superb, superb, poze, peisajul superb. Ce mă, Acum două săptămâni am mers la Slănic, la Salină, s-a amenajat de curând, de curând, mă rog, anul trecut sau nu știu, ceva de genul ăsta. La Pe Slănic unde Prahova? Duc, Slănic Prahova, da. Au schimbat da, da. liftul ăla în fiorător, adică? Nu mai este liftul, da, da, da, da la scos din folosință, să circulă cu niște maxi-taxi. Și tot așa se... cozile alea lungi de kilometri asta, ca să... Asta vreau să spun. A. A. Încerc tot timpul să evit zona Prahovei, să evit zonele astea mediatizate, să zic așa. Ei, pe unde mă duc? Parcă peste tot s-a aglomerat. Da, a fost o țară... E, e, e, e col... foarte greu, col... e, e col... Col... foarte greu. Mulțumesc că La 2040 de metri eram sute de oameni care le încheiat să întoarcem mașinile credem cuvânt. Cătălin, deci culmea este că populația țării noastre scade, dar țara pare din ce în ce mai aglomerată și asta e, are o explicație, crește gradul de urbanizare. Cu cât sunt mai mulți oameni care trăiesc la oraș, cu atât sunt mai mulți oameni care își fac concedii. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Doar eu îmi fac concediu la țară și îmi și place pe deasupra 0372069599, Ioan, bună ziua. Bună ziua, bună ziua domnul Guran. Uh, și mie îmi place să-mi fac concediu la țară La pisării la Socrimei E o zonă superbă acolo Dar în vacanta de vară Prefer să merg în Grecia De ce domnule? La Halkidiki? Nu, nu, nu la Halkidiki Pe insula Evia uh, Este o zonă foarte frumoasă, puțin cunoscută de turiști uh, Sunt într-un sat Se numește Ageana Sunt este o plajă, sunt kilometri practic de plajă coală, sunt foarte puțini turiști sunt umbrele răzlețe pe aici pe colea, cât un bărulez ăsta pe plajă de unde poți să servești o bere, ceva uh -huh. deci e o zonă foarte liniștită și superbă și de 5 ani împreună cu soția mea mergem acolo uh -huh. uh, cu privire la chestiunea asta cu terorism în fiecare an vă duceți da. în aceeași uh -huh. insulă pe exact. aceeași plajă Exact Cu aceeași exact. Mai, eventual, da? Cu aceeași soție Da, cu aceeași soție Fără copii, îi lăsesc la pistrița Ok, ok Așa. dar este liniște și eu, am, eu chiar am nevoie de liniște Probabil soția mai are nevoie de un club ceva, dar eu nu Eu am nevoie de liniște ce vârstă aveți și da, 38 38 Cam de vreme, este... cam de vreme cu liniștea dar, Da, am, dar am, o am parte de agitație asta. Am parte de agitație tot anul exact. <laughs> De plimbări prin toată țara, natura, profesiei Bă, nu am acest Bă lucru să... Deci -o plimb, și în vara -o asta vă duceți tot în Evia, să înțeleg Da, da, da, în vara asta tot în Evia Pe sunt Sicilia, dar uh... Așa de frica atentatelor, m-am mai documentat un pic, am înțeles că pe acolo mm. lumea e periculoasă, mm. am văzut și nașul, m-am mm. uitat bine la el Nu e chiar așa, dar dacă mergeți, de, de ce v-ați vrea să vă duceți în Sicilia? Doar sunt curios Ar fi locuri de vizitat, am, am văzut pe internet că sunt niște plaje superbe printre primele cinci din lume sunt. în Palermo a, nu numai și pe partea altă, și pe partea de sud, sunt într adevăr plajele și sunt plaje publice și sunt deci gratuite din toate punctele de vedere și sunt bine amenajate, e adevărat. însă în Sicilia da. este o sărăcie lucie, să știți, ar putea să fiți impresionat neplăcut de asta. O să găsiți foarte A? eu am găsit foarte mulți români la muncă în Sicilia care se plângeau de acest lucru și care spuneau, băi, vrem să plecăm de aici. Nu se Dar mai poate. Că, bănuiesc, bănuiesc că zonele turistice sunt uh, sunt ok, nu, nu știu, uh, n-am fost niciodată. Da. Comparativ cu restul Italii Vreau să zic că e sărăcie, Adică da, să, să, să ne înțelegem foarte clar Vă, vă mulțumesc, Ioan, pentru telefon 037 Cristina, bună ziua Bună ziua, măsie, bună ziua tuturor uh, Numai ce m-am întors ieri Din uh, Viena În acea mică, foarte mică vacanță Care a fost, că vizităm Viena Întotdeauna ai ce să faci Okay. Și apropo de doamna care a povestit că Mai devreme că nu știe exact ce să facă Cu un copil de șase ani Băițelul nostru are tot șase ani Și ne-am dus special pentru el să vadă Că doamne e ce vedea în Viena. Uh, aici, o aici o chestiune de abordare pe care cred că e timpul să o discutăm, că am lăsat-o eu cam în aer, atunci și am regretat acest lucru. Deci, într-adevăr, dacă vrei, adică, dacă vrei, eu știu, să poți vizita locuri cu copilul, trebuie să o iei de mic și de fiecare dată trebuie să-i spui o poveste. Chiar dacă te duci la, nu știu, zic, un muzeu de artă, trebuie să-i spui o poveste legată... Okay. Copiii au nevoie de povești indiferent că vizitezi istorie sau, nu știu, locuri frumoase, naturale întotdeauna ei au nevoie de o poveste și în felul acesta îi construiești practic în timp, exact apetitul de excursii, astfel încât și tu ca părinte să beneficiezi până la urmă de faptul că el vrea să meargă cu tine Așa e um, Locuind foarte aproape de graniță, ne e foarte ușor, într-adevăr, să ajungem în Viena uh, și uh, mergem destul de des Adică de la timp ala, ala, sau de unde? Oradea. Oradea, ok și mai aproape, foarte aproape de Viena. Discutabil, Timișoarenii au o autostradă directă până la Viena, în Da, oricum, din Debreț foarte, foarte rapid se ajunge. În fine, um, grădina zoologică am vizitat-o cu copilul și anul trecut și um, cu cât crește, vezi acea, uh, acel interes uh, mai mare a copilului asupra uh, tot ce vede în jur și uh, reține, normal, mult mai multe. Uh, muzeul tehnic, de exemplu, care este un muzeu mai mult și pentru adulți Nu numai pentru copii A fost absolut fascinat întotdeauna vom găsi vacanțe care includ și copiii, nu numai acele vacanțe de a merge pe plajă și de a sta cu burta la soare, șapte zile și a mânca, până nu mai de noi. Cristina, să nu dăm cu pietre în cei care aleg aceste vacanțe. Ferete, dar, nu, nu, și eu. Pentru că, așa cum spuneam, cum spuneam mai devreme Cătălin. Relaxezi, exact, deci dar, vine dar, la un moment dat, îți ajunge cât activitatea aici și ai vrea să stai un pic la. Mm. Când ai copii, deja e altceva. Încearcă să, ce puțin din punctul nostru de vedere, încercăm să implicăm și acel copil, pentru că la vârsta asta deja poate să-și spună și el o părere. Da, vreau, de exemplu, pentru perioada de vară, planificăm să facem o excursie cu mașina prin Europa, care am făcut-o eu și totul meu înainte de a avea pe Așa. Prin Ajunge până în Finlanda cu mașina, de a trece cu feriu în Finlanda. Eu, pe unde o din Uradea. Știu, dar, dar pe unde tot. o luați? Vă, vă duceți vă pe face, part, prin, prin Polonia? Da, ok. În sus, da, și vrem să ne întoarcem prin, prin partea cealaltă, prin Suedia, Danemarca și în jos. Uh, da, cam cât, în, în, cam în cât timp vreți să faceți drumul ăsta? Că o săptămână, o săptămână, e puțin, două. E puțin? Adevărul e că. Um, Câți uh, kilometri sunt? Cred Lume... că sunt vreo 5 6000 de kilometri. Da, vreo 4.000 am făcut data trecută. Vreo 4.000 de kilometri. am făcut data trecută. Okay. Uh, uh, uh, ideea este, noi cel puțin ce vrem să facem, ne urcăm în mașină și nu avem decât, uh, de exemplu, în orașele mari, ne stabilim niște uh, puncte de avizare. City break-uri, se numesc. Deci vă opriți. E, neapărat, da. Ne oprim exact unde vrem. Ok. Este minunat. Deci nu acea vacanță de pe duce o săptămână și stai în același loc. Și vezi de... Deci, ok, e, e foarte interesant. Știu despre ce vorbiți Cristina? Îmi plac și mie la nebunie aceste tipuri de vacanțe. Ele nu sunt însă foarte ieftine. Iar dacă ai copil mic, eu cel puțin cât a fost filmul mic, am preferat de fiecare dată să fac rezervare din timp pentru că nu poți risca să ajungi într-un loc în care să nu ai cazare, să nu găsești cazare dacă ești cu un copil sau să te cazezi oriunde îți vine. Uh, și oricum vă sfătuiesc să vă faceți din timp rezervare Problema e că atunci când îți faci rezervare Nu mai ești la fel de liber uh, Nu mai poți să zici Acum m-am răzgândit Nu mai au încolo O iau în partea cealaltă Dar da, acest tip de vacanțe sunt superbe Mai ales în, uh, cu city break-urile în felul următor Când vrei să vezi foarte multe lucruri S-ar putea la un moment dat Eu eram fericit când prindeam o zi de condus Că mă mai odihneam, stăteam pe scaun Nu mă mai dureau picioarele Bună ziua, Dragoș! Bună ziua! Ce planuri aveți? Uh, o să încep ce am terminat așa. Așa. Ne-am întors din Grecia. Așa. Și ca toată lumea care a fost în Grecia, probabil, mă rog, mulți dintre noi am prins aglomerația de la... Asta din... la ruse, da? Da, da, da. 5-6 ore mm. s stat acolo. De ce, doamne? <coughs> Pentru că bulgarii cred că sunt ceva mai comos decât noi și taxarea ca să te duci să plătești la să plătești taxa de pot, trebuie să cobori din mașină, să te duci la casă da. eventual să trebuie să ai euro sau leva Nu vreau să le dăm un semnal bulgarilor astăzi, adică n-ar putea să facă și eu plată pe SMS cum e ar, fi ideal, ar fi ideal sau măcar să facă o bandă cineva Nu vreau să nu ne mai ducem la bulgari, domnule, până nu fac plata pe SMS? Păi n-am vrut să merg la Bulgaria am mers în Grecia, dar n-am avut am zis că, când ne-am dus a fost ok n-am avut nicio problemă -o Dar o ră... prin Serbia data viitoare Cred că așa o să și facem, că o să vrem să mai mergem în... Am fost undeva lângă Salonic și a fost foarte ok. Serbia, Macedonia, să știți că sunt multe locuri de văzut în Serbia. Serbia, e din anumite puncte de vedere, este mai ieftină, dar aveți niște... adică nu e stat UE și din da, punct da, de vedere, na, sunt niște probleme, de exemplu, cu comunicațiile. E mai scump să vorbești la telefon în Serbia sau să stai pe da, internet. Cunosc, cunosc. În schimb, nu știu, Ungaria asta a fost cea mai... Proastă parte din tot ceea ce s-a întâmplat în acest mic. Bun, aceea. care e planul pentru vara asta? Păi, uh, probabil în septembrie, undeva tot în uh, această zonă, în Agia Triada, Așa. undeva în Salonic și, nu știu, eventual Italia, August. Ok. Nu aveți spaime de terorism, de refugiați, de chestii de astea? Ba, da, oarecum da, dar... Ați văzut? Adică, în afară de ce vedem cu toții la televizorul noastră, că tot ați fost prin Grecia, ați, văz... ați avut astfel de probleme legate de asta? Nu, în Salonic cel puțin n am fost nicio problemă. Am fost într-o singură zi în Salonic, în vizită, să, mă rog, să vizităm ce era de vizitat acolo. Nu, nu e mare lucru de vizitat în Salonic, în ciuda reputației istorice a orașului, asta e adevărat. Da, a fost așa o ieșire am stat la plajă câteva zile și a fost vreme bună, mâncare bună, tot B a fost. Bine, vă mulțumesc pentru telefon, drago. 037 Daniel, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm! Fai uh, după ce am avut copilul, primii șase ani după ce s-a născut, i-am făcut în Andalia. Uh -huh. Pe cu asta în ce Asta. Copilarea acum 10 ani, deci acum vreo, am început acum vreo 9 ani. Da, atunci erau și, și, alte, și alte tarife erau în Antalya Și altă securitate, adică nu erau probleme. Corect, Corect. deci un sejur mediu de șapte nopți era în jur de 1500 de euro cu spor, cu absolut totul inclus Să mai prăbușea din când în când cât un hotel făcut cu apă de mare. Uh, uh, Dar, hai, în da, rest... N-am okay. okay. avut dinionul sau norocul asta <sus> Așa. Dar a fost foarte mișto pentru că, spun sincer, cea mai mare uh, oroare mi era de mers cu mașina după ce fac 4.000 de kilometri în fiecare lună la lucru. Mi Ouch. se părea foarte comod să iau avionul, să mă ducă direct, să mă debarce pe plajă și să fie super să curgă berea. Uh -huh și să curgă berea și copilul să fie în jur, să aibă tot ce-i trebuie. Conceptul ăsta de All Inclusive merge foarte bine pentru copii mici, zic eu, până în 10 ani e yes, super ok. Eu adică nu sunt la... de acord cu dumneavoastră, Daniel. Nu că nu l-am încercat, l-am încercat și eu. Deci, într-adevăr, da. după ce muncești de țar capacele, nu-ți mai vine să te joci cu copilul și atunci la All Inclusive e foarte mișto, că fac ea jocuri pe acolo, ți-l ocupă, ți adică iar tu stai cu berea da. și bolești. Da. Nu de până să se da, da. Dar așa, spuneți După aceea, da, a crescut copilul Ne-am săturat, era deja prea mult Am văzut tot, toate stațiunile De pe litoralul Antaliei Am fost acum 2 ani În Grecia continentală cu mașina Mi-am luat inima în am zis Hai să încerc și un drum de Grecia cu mașina Dar de ce? Era așa periculos? Sau ce? Nu, dar ce am zis mi-era oroare de a conduce din nou mii de kilometri și așa, dar chiar a fost ok, prin Serbia, Macedonia se circulă bine, e, e super. Și n-au obiceiul foarte urât pe care l-au bulgarii. nu știu dacă ați observat, dacă, nu știu de des ați fost, dacă ați fost la Varna, când te duci spre Varna nu e niciun radar, e... Mm -hmm. Diniște da. și pace Dacă o iei în partea asta pe la Sofia Și mai ales de la Sofia încolo spre Greci Sunt stradare unul după altul Te penalizează că nu rămâi la ei Ăsta e sentimentul pe care mi l-au lăsat mie bulgarii. Da, okay. Dar ca, ca ideea a fost Grecia continentală Undeva lângă Neipuri pori foarte regulă, super fain uh, Și în anul trecut Am zis că am văzut continentul N-am fost dat pe spate de Grecia continentală În afară de apă și plajă Nu e nimic mare lucru, am zis să vedem o insulă și am căutat mult mult timp până am găsit o insulă adevărată, originală ca să zic așa și ne a ne-a rămas la suflet, a fost Alonisos okay. nu știu dacă știe foarte multă lume e o insulă după Schiatos-Copelos mergi 5 ore cu feribotul dar face, face toți banii. Deci e extraordinar. Bine, vă mulțumesc pentru că... Așa, planul de vacanță asta, Daniel? Ăsta am zis că încep, încercăm Albania. Albania? De da. ce Albania? <laughs> au fost niște prieteni anul trecut și au rămas foarte plăcuți Și era prezionat. ieftin. Și <laughs> yeah. mult mai ieftin. Și era, era ieftin. Deci la plajă în Albania am auzit și eu că e ce trebuie. E ca da. în Croația, dar mai ieftin. Mai și ca și în Grecia. E peste apă de corp. Bine, Daniel, să știți că eu cred că v-au rămas multe lucruri neexplorate din Grecia continentală, de care ziceați noastră că nu sunt foarte multe de văzut, însă pentru asta, într-adevăr, trebuie să ai un oarecare apetit de a merge cu mașina de la Olimp, care e undeva la jumătatea peninsulei și până în Atena și în partea alătă la Vechiul Corint, care, credeți-mă, chiar e de văzut, adică sunt, sunt niște locuri impresionante, cu condiția bineînțeles să ai și o poveste pe care să o spui copiilor, să te documentezi puțin în prealabil. Există Wikipedia, există internet în zilele noastre, nu e mare lucru. Liliana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu tocmai m-am întors dintr-o vacanță absolut superbă, și, dar e o destinație mai puțin obișnuită, m-am întors din Iran. Oh. De două săptămâni a fost o experiență absolut minunată. De ce v-ați dus în Iran? <laughs> Pentru că... Mi se părea că trebuie să, să văd. Citisem destule de lucruri despre Iran, despre cultura lor și voiam să văd. Și, Dumneavoastră mă rog, v-ați dat per... să vizitați și cum ar veni? Uh, da, urmaților. Okay. <laughs> Pentru că, da, perșii, mă rog, nu prea mai sunt, nu? Așa, și cum e Spuneți-ne și nouă Eu știu doar, doar din poveștile unor colegi reporteri Care au ajuns acolo în delegație Deci cum ar veni trimis să facă reportaje E o țară în care eu ca femeie m-am simțit fi foarte sigură Deci foarte sigură N-am avut absolut niciun fel de problemă În condițiile în care Mă rog, am fost parte dintr-un grup Însă eram femei, umblam am umblat și noaptea pe stradă la 12:01, noaptea fără niciun fel de problemă, în afară faptului că, mă rog, trebuie tai capul acoperit. Ca astea sunt regulile. În rest, e, e, e o țară sigură, oamenii sunt extrem de piețenoși, și ști o țară marea în care de asemenea au loc atentate, atentate și tot felul de explozii? În... Uh, nu știu, n-am. Sincer, nu am simțit frică absolut nicăieri, absolut okay. nicăieri. Uh, și ce m-a impresionat extrem de tare au fost oamenii care sunt deosebit de prietenoși, de calzi, de amabili, de adică oameni cum e. De care uh, mâncarea foarte bună. Adică, mă rog, noi cred că ar trebui să fim oarecum obișniți cu cheap și <laughs> evident că au are puțin uh, alt gust decât uh, ce mâncăm aici la noi care e simplă, însă custoasă. Foarte bună. Ok, interesant. Vă mulțumim pentru recomandare, Liliana. 0372069599. Traian, bună ziua! Uh, bună ziua, moițe! v duce vreodată în Iran, Traian? să am citit despre excursia asta, cred că doamna a făcut parte din grupul despre care tot l-am urmărit pe, pe net cu, și am văzut postările. Mi-ar plăcea, pentru că am citit despre na, cultura persană și acum în a cea mai rămas Iranul. Mi-ar plăcea la un moment dat, însă nu, nu în acest moment. Pentru că? Pentru că acum vacanțele în general le fac cu copii, am doi copii cu vârste mici, adică 2 și 6 ani. Uh, și uh, n-aș merge cu ei acolo. Da. Încă. Da, nu, ăsta e adevărul sunt locuri în care nu te. Eu de exemplu nu m-am dus și nu m-aș fi dus cu copii în Orientul Mijlociu niciunde. Da. Adică nici măcar în Turcia n -am fost cu, cu copilul, sincer să vă spun, n am fost da. Da, în ultimii ani, cel puțin de când s-a născut primul copil, de șase ani încoace, facem vacanțele exclusiv în România cu copii și mai avem și o escapadă singur când se poate. escapat așa, un city break. Altfel, am redescoperit -o, România cu ochii adultului. Locuri pe care le-am văzut în copilărie, de acum le-am redescoperit. Pe care le, Păi, de exemplu, da, în afara de litoralul românesc, unde poți să mai să și plăcute, nu doar neplăcute. De exemplu. Uh, de plăcute sau neplăcute? De plăcute, că de neplăcute toată lumea, toată lumea se plânge. Că... Da, de plăcute sunt apartamente de închiriat, unde găsite până recomandări, care îți oferă... Confortul de care ai nevoie atunci când de ai copilnic nu au fost de, uh, apartamente de închiriat Stau niște e? oameni cu cheile în mână Nu, nu, nu, nu, nu, nu la acelea mă refer La unele decente în care să ai uh, același confort ca și acasă Fiecare avem un standard pe care l-am creat în timp okay. Și atâta timp cât reușești în deplasare să găsești același confort pe care l ai acasă E la capitolul uh, experiențe plăcute cel puțin din punctul meu de vedere. Pentru că la hoteluri, cât fa ar strădui ele, sunt totuși hoteluri. În România vorbesc. E punctul poate. noastră de vedere, dar... Cum la hoteluri, de exemplu, te trezești, cele mai multe sunt cu micul dejun inclus, cel puțin. Da? Deci Așa nu Ei Așa Când este. te trezești și cineva deja a pregătit micul dejun, deja are cafeaua făcută, când închiriezi un în apartament, le faci tot tu, cum le faci acasă. E, ce... e, e foarte adevărat. Este foarte adevărat, dar până la urmă este asumată în chestia asta. Te gândești până la urmă la siguranță. Când mai ești un regim alimentar de destul de diferit de al majorității oamenilor, okay. atunci Pui am în balanță ce este important. Deci, trei în, în afară de Marea Neagră, ce ați mai descoperit, redescoperit băi, uh, cu alți ochi tot, acum de adulție? Pot vorbea o ante vorbitoare mai devreme de drobeta, turmă ferim, de Timișoara, de Oradea, de Cluj, de... Uh, de, de exemplu, ultimul că a fost acum vreo 3-4 săptămâni la Cluj, am stat 4 zile acolo okay. și am redescoperit Clujul prin ori turistului, deși merg acolo cam la două săptămâni cu cu business. Dai. Însă din, prin ochii turismului l am redescoperit altfel. Și de-aia zic, sunt locuri pe care le, poate le văd, dar sunt între avioane și între întâlniri și n-am timp să mă bucur de acel loc. Însă le iau la pas, citesc despre locul ăla, de mers merg să văd obiective și, le, cum spuneai, le spun copilor o poveste despre acel loc și ei sunt încântați. Și, uh, întrebarea acelui mare este când mergem să ne spun următoare poveste? Uh, inclusiv la muzeul uh, din uh, Mangalia, la Muzeul de arheologie, a avut răbdare să vadă uh, și l-am dus la treia în ani dată acolo și să explic despre uh, lucrurile care sunt acolo, despre toate pietrele alea cu toate formele pe care uh, le au inscripționate și uh, simbolul. Nu într-o poveste, okay. uh, asocieri uh, de forme cu lucruri pe care le-am descoperit okay. în natură. Ok, am înțeles, am înțeles. În afară de Cluj mai aveți alte recomandări? Păi, în afară de... Uș, da, sunt. Timișoara este de văzut. Mai ales că s-a renovat foarte frumos uh, centru. Și uh, aici ce să vezi. Să vă uh, fără mașină. Să vă duceți fără mașină Da, într-adevăr, pentru că este aglomerat, Dar depinde de ore Vă că am făstat cu două săptămâni la Timișoara Deci cu Sema Nu e ce trebuie Da, sunt cele două poduri care sunt în lucru Într-adevăr și este dat peste cap Tot orașul, așa este Bine Traian, vă mulțumesc mult Traian Pentru recomandările noastre, mai am puțin timp Și mai vreau să mai au vreo două telefoane Dana, bună ziua Bună ziua, bună ziua Vă ascultăm De Paști am fost în Croația, cu da. mașina, cu familia, uh, partea de opatia, Rieca, foarte frumos, liniște, da. tot uh, confortul, domnul spunea de apartament, da, apartament, e ok, când ai copii mici să stai să gătești, eu am copii mai mari <laughs> și prefer ca să fiu servită, Așa. să nu stau la cratiță, da, dar trebuie să vă permiteți, Dana. Oricum, ca să mergi în Croația, la plajă trebuie să-ți permis mai mult decât în Albania. Sau așa în Bulgaria. este, așa este. Croația e o țară scumpă. Este scumpă, dar dacă ției ți din timp locația, e da. ok. Ia spuneți-mi, ați, ați băut vin de la Croați? Sau? Uh, soțul, uh. el mai mult cu vinul. Uh, eu, în schimb, am mâncat supa de sparanghel. Okay. E o nebunie uh, Și am ajuns și la Plivite Care e un parc extraordinar Bine, nu mai am timp Din păcate, scuze Cătălin uh, uh, Andreea și Dana Că vă am s-a terminat emisiunea Poate mai facem o ediție de asta Că văd că e mult apetit de povestit Și sper eu să fi fost utilă pentru cineva Hai că de mâine intrăm în lucruri mai serioase Vă mulțumesc